utanita Iru deputatu Alalde, Eta hiru kontra, hizkuntza gutituen aldeko, izkuntza legea onartua izan da, barda, lehen irakurketan. Bidea luzea izan da, joan den azaroren ogoita, marian asibaitzen, Bruno Lugu deputatu sozialistaren lege esedearen estaba da, eta zazpi artikuluetatik lau bakarrik ziren aztertuak izan ordion. erakaskuntzari eta sinaretikari lotuak direnak. Beste iru artikuluak, komunikabide eta zari direnak, barda dira aztertuak izan eta orokorki legea da, Onartua izan, erran bezala, hizkuntza gutituen alde diren eskerreko baita ere eskoineko deputatuen sustengoarekin, bainan gobernuaren ezadostasunarekin zonbait pundutan. Eta emendik aintzina, bidea ere Lucia du duizaitia, Lucia edo batera ere ez azkenian. Zeren eta hilabete hondarian parlamentua deseginen baita. Eta legexede juri senatutik pastu beharko da bainan gobernuak ez du egut egian ezari, duda hundiak beraz legehuri juri ote denez moins on a vraiment on a peu de temps non. Il até bad badugu denbola biski gutti. Badato. Shenaula joiten alda eta berit itul sena alda unalax. Je ne sais ce qui va se passer au ju. Eezdaki ser den e un kainean, baan bosskatua den tekto badda, badda, Horda, ezda dešegertzenal e doeinin geen gua isaniikanele. Chekulan teku olii ez bada epe mot bateean diten Olaiko parlamentu untalat ne pouvaient pas revenir dans les délais brefs devant l'Assemblée. Ce texte existe. Oui. C'est ça qui est important.